Вельон хутко себе скину і в душу тя спокійно, шворку ладно припасую навкруг твого горла, та й стрибнеш у пекло хутко, жде біда тя чорна. Ніц мені за те не буде, бо я моцне стерво, не відступлюся від тебе, страчу твої нерви. Віршовані куплети шепотів голос незнайомки, тихо і ледь прихованим глумом. Чим дужче спроби підвестися робив Назар, тим більше відчував свою безпорадність. Тіло є, і разом з тим воно чуже. Відчувається кожна кінцівка, але механізм рухів повністю атрофований. Раптом запанувала тиша. Навіть щезли десь усі природні звуки Сухумського та мовчазного старого бомжа. Так продовжувалося певний час». Раптом перед самісінькими очима Слободи з'явилась друга пара чиїхось очей. Їх яскраво-смарагдовий відтінок дивував та лякав прозорістю і глибиною. Тьмяне світло камерної жарівки відбувалося у них пекельним відблиском. Враховуючи усю безглуздість обстановки, було у цьому погляді щось майже диявольське. Назар чітко відчував, що очі його закриті. І підняти повіки неможливо навіть домкратом. Змасакрували мене. Тіло моє закам'яніло у паскудній позі. Голова викручена до спини. Рученька зламана, ніженьки звернуті. Позапліталися ми руками, ногами, тілами з дівчатами. Іванщине, чоло тисне мене в крижі. Марися і Ліза підо мною, мов ті ляльки поламані, повивертані. Ярчик і Ханна десь на самому споді. Гірко нам, плачемо мертві, спокою хочемо. спокою маримо, наче колисково тихенько виспівував голос. Раптом Назар відчув, як усе тіло його огортає щось невідоме, огортає і притискає, підтинає ковдру. Тишу розбив гучний бомжачий пук. Знову захропів Сухумський, Назар зібрався закричати, що було сили, та голос покинув його. Тіло не слухалось і залишалося абсолютно нерухомим, тільки щось чужий незнайомий продовжувало ритмічними хвилями огортати його і притискати до нар. Солодка лінь та блаженна млість поступово витісняли все річчі і річчі прояви опору слободи. Назар нещувся, як повністю потрапив у полон до невідомого йому досі явища. «Не прочайся, Любко!» Засумувала я без карамболів і ласки. Тобі буде добре, ціхо, Любко, ціхо!» Пролунало десь чутно на самісіньке вухо. Усе мало виглядати як сон, та був цей сон занадто реальним. Ні христа з квіткою, ні патика з відміткою. Низький тимбральний голос став раптом високим колоратурним сопрано і полетів уверх верх аж попід саму стелю. Обгортання різко припинилися, що тверде, живе та невідоме, відлетіло від Назара. Ковдра стала легкою і прохолодною. «Отче наші, живісти на небесах!» – почав було Слобода та збився. «Отче наші, живісти на небесах!» Але подальший текст губився і тікав від нього. Назар панічно згадував слова, але марно. «Отче наші, живісти на небесах!» – це було все, що він зміг проговорити подумки. Раптом нова хвиля важкості налетіла зненацька із самого верху і розповзлася по цілій ковдрі. Притискання до нарта, огортання знову стали ритмічними та гнітюче турботливими «Я не завдам ті шкоди, Любко, не завдам!» – голос знову став тембрально низьким. «Не дай нам бути у невольній могилі, перезахорони, відмоли, і буде тобі життя світле і щасливе, а коли не зробиш, пропадеш!» Зникнеш, як і ми. Запам'ятай моє ім'я. Рената, Рената, Рената. Назар почав, по думки, кінчиком язика малювати перед собою у просторі Христа. Робив він це у якійсь безглуздій паніці. Йому чомусь здавалося, що він тоне у чорному озері. І цей Хрест – то єдина соломинка, за яку він чіпався. Хтось тягнув його за ноги на дно. Вода почала потрапляти до рота і заповнювати разом із повітрям легені. Уявний хрест малювався вже майже на межі підсвідомості. Ні хреста з квіткою, ні патика з відміткою. Голос раптом знову відлетів, і ковдра стала легкою. Запанувала тиша. За кілька хвилин Назарові здалося, що це був звичайнісінький кошмарний сон. Так продовжувалося деякий час. Назар відчув полегшення... Поворушив кінчиками пальців правої руки, потім лівої. Давалося це йому дуже важко. Поступово рух за рухом він повертався у власне тіло. Раптом різко зірвався і сів. Довкола панувала тиша. Ніби у камері всі повмирали. Ні звука шарудіння, ні дихання. «Хлопець, якого ти мало не забив нині, буде жити, він не помер». «А ми усі мертві в криниці! Відкопай, від молита перезахорони! Ми на твоєму подвір'ї, вілларайські пташки!» Зі слабким холодним придихом легенько пролетіла повз вуху тиха фраза. Ледве вловимий запах гортензії знову вдарив у ніздрі слободи і щез так само раптово, як і з'явився. Знов голосно захропів Сухумський. «Це хропіння?» Вже не припинялося, аж до самого ранку. Слобода приліг на нари, засинати було страшно, та нервова втома взяла верх, і він потрапив у полон до надривної та терпкої дрімоти. Катарсис днями і ночами, Фатальних дум перебіг злий, Момент зізнань не за горами, колапс, Живи або загинь. На крижаних вершинах холод і свист вітрів та буревій. Лиш пустота та вічний морок в таких умовах не завий, коли ти сам і більш нікого. Лиш мерзлота і скло очей. В момент страху згадай про Бога. В прозрінні сила цих ночей. Лиш доторкнись до фоліанту, в якому істина світів. І все тоді стає не варто, а болю страх і поготів.